Коли все віддасть, скажи, нехай дітей забирає. Палити кубло будемо. Налякана господиня віддала нам усі гроші і коштовності. На складі, що був прибудований до хати, ми знайшли багато різних товарів. Я пішов подивитись за хату. Тут був у землі льох, на ньому залізна сітка. З неї виглядали руки невільників, що кричали і махали, просячи допомоги. Я побачив їх, зупинився. На душі було гидно, адже бити бусурманів не приносило мені жодної втіхи. Можна, звісно, заколоти в такому шарварку і запорозця, проте це було небезпечно, міг хтось побачити. Я дивився на ці руки з клітки, між якими було повно дитячих. Очевидно, цей льох був глибоким, і батьки підіймали дітей на руки, щоб ті кликали на допомогу. Ці ручки простягалися до мене з-під землі. І як тягнеться до сонця, все живе на цій землі. Вони хотіли жити. Хотіли волі. Тягнулися до мене. Я обернувся. Пішов геть. Сюди бігли інші запорожці. Тут нікого нема. Всі сараї, льохи, пусті. Невільників вже хтось випустив, біжімо краще на склад, там добра стільки, треба все це до байдаків поносити, зупинив я їх. Ти що, здобав пав хлопче, треба найперше всі сараї по всіх усюдах обшарити, щоб ні одна християнська душа тут не лишилася. Вони побігли геть. Я повернувся, поглянув ще раз на рученята, посміхнувся і собі побіг. Світало Сірко наказав трубити збір І всі низовики І визволені невільники Потяглися до пристані Перед цим запорожці Понищили гармати на морі Щоб турки не відправили Гостинця козакам на вздогін Всі були в зборі Один за одним Байдак почав відчалювати Від пристані І з замку за нами Вийшла погоня вершники спаги їх було близько сотні, вони швидко наближалися. На пристані залишився лише наш байдак атаманський. Сірко хотів пересвідчитися, чи нікого не забули. Я був пригнічений. Кожна вдала акція козаків приносила мені душевні муки. Вони стільки ворогів перебили. Скільки душ православних визволили, що була б в нас краще буря потопила. Ось чого їх так ненавидить господар. Лише одне радувало ці дитячі руки. Без сумніву за таку ганьбу свою Турки помстяться на невільниках, Порубають їх жорстоко, без жалю. Я ж лише з посмішкою поглянув у той бік, І тут я тетерів. Звідти біли ще невільники несучи на руках своїх малих дітей. Сумніву не було, це були ті самі люди. Вони вибили з того ж подвір'я, крізь відкриту браму це було видно. Але люди не встигнуть добігти. Спаги вже зовсім поруч. «Відчалімо, батько!» – гукнув я, звертаючись до сірка. Мав надію, що він не побачить утікачів. Та він побачив. «Брати!» «Не гоже тут своїх залишати! Не по-козацьки це! Лишайтесь на веслах, інші за мною!» Він побіг першим, стискаючи в руках рушницю. Мене відставали. Я проклинав ту годину, коли сів у козацьку чайку. Ще доведеться здохнути тут? Та за що? За святу справу тих проклятих запорожців? Ми загородили своїми грудьми відступ невільників. Нас було двадцятеро проти сотні вершників, а спаги вже поруч. «Готуйсь!» – наказав атаман. Ми звели мушкети. Козацьким вогнем по ворогах хреста і віри православної пали. Ми кинули ворогу в груди залізним горохом. І люди, і коні густо попадали на землю, бо запорожці густо били зі своїх рушниць та пістолів, зупинивши та перемішавши ворогів у купу. Перезаряджати свої рушниці козаки вміли, як жодна армія на світі, і знову вогонь. Били по черзі прицільно, аби не заважати один одному і кожному туркові, дісталося по кулі, а ті падали, сипали на землю від козацьких куль, як листя восени від потужного буревію. Кілька вершників таки доскочили до нас, кинулися без страху, відчайдушно. Запорожці швидко звалили цих вершників і порізали. Тоді самі вискочили на кони і кинулися на ворога, спаги, які Лишилися живими, побачили це і розвернули кони, кинулися тікати. Скориставшись тим, що ми пришвидшили хід, тримаючи мушкети готові, щоб відбити наступний напад, запорожці бігли до човнів, несучи своїх поранених, а також дітей невольницьких. З пагом підійшла підмога. Вони розвернулися і погнали знову з нами – Копи та куни вже били по дошках причалу. Атаман останнім заскочив байдак. Тут же запоросці привітали турків мушкетним салютом. З інших байдаків дали залп із фальконетів. Кулі влетіли в саму гущавину спагів, несучи чорну смерть. Ми відпливли. Брюховецький, віддихавшись, нараз повернувся одного з невільників, яким ми кинулися на виручку, схопив його загороди. «Де ви так довго були? Дивися, скільки через вас братів ледь під шаблі не попали!» Той лише руками розвів. «Ви забули нас? Добре, що хоч в останню хвилю стара служниця взяла ключ у господині і нас випустила!» Я відвернувся, аж зубами скриготів від злості таки вирвалися. Прокляті, прокляті запорожці. вони такі ніби й ледарі, богохульники, гуляють собі, співають, танцюють, а коли до походу дійде нам, чортам, їх ніколи не переплюнути. Усе через їхній дух, братерство, жертовність, відвага, а найголовніше незалежність. Воля, їхній Бог. Та нічого. Ми перевернемо все з ніг на голову, і ті, хто був героями України, стануть її ворогами. Розділ 12. Доки ми товклися по степах та морях, на Україні відбулися певні події. Виговський, як і планував, Скликав нову раду в Корсуні. Козаки настрашилися московських воєвод, згуртувалися навколо нового гетьмана і вибрали його ще раз. Тепер уже ніхто не міг говорити, що рада була неповною. Виговський почав радитися зі старшиною. Полковники сказали, що від царя московського відбиватися не можна, але й прав козацьких і вольностей також не віддавати. Після того гетьман поїхав до Києва. Після смерті митрополита Косва архієреї ніяк не могли вибрати нового. Воєвода стояв тому на заваді. Це обурило всіх, адже воєвода вмішувався у вибори глави Української церкви. Гетьман скликав усіх архієреїв, вони вибрали новим митрополитом Діонісія Балабана та благословили Виговського на гетьманстві. Войвода на урочистості не поїхав. Він казав, що це робиться без царського дозволу, тому неправочинним. Виговського ж назвав писарем, бо цар ще не схвалив його вибору на гетьманстві. Виговський цим вже не приймався. Він бачив нахабство Москви, тому вирішив відриватися. Однак про це ще ніхто не знав напевно. Далі гетьман рушив на Переяслав, де зустрівся з боярином Громадановським. Цей боярин був на чолі війська, яке цар послав на Україну. Вони зайняли кілька міст, а головна сила стала в Переяславі. Боярин дорікав гетьманові. «Два месяца войско без харчей сидит, почему нет подвод с харчами, которые тебе велено было доставить?»